ga ana miguu mirefu sana kwa kadri asilimia kumi ya miguu ya nyumbu mwendo wa twiga ni wa maringo lakini akiwa anafukuzwa ukimbia sana hadi kufikia mwendo wa kasi wa kilomita 55 kwa saa twiga ni kazi sana kuwa winda na ni hatari Tekela twiga mkubwa inaweza kuvunja fuvu la kichwa cha simba na hata kuvunja uti wa mgongo inafahamika kuwa simba pekee yake ndiye mnyama ambaye anaweza akawa tissue kwa twiga kwa namna moja ama nyingine